hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Ja, men... Men ska du vara med eller inte? Nä? Ja, jag kan, jag, kan vara, jag kan vara med. Jag, ah, kan, jag ja, okay. kan vara på. Om du vill. Han är på. Ja, som ni hör så har jag med mig en kompis till introt idag. Det är Jonas, ni hör... Han var med i avsnitt noll och uttryckte lite frustration över teknologins... Jag vet inte riktigt, vad ska man kalla det? Nej, men det, det är ju... Jag vet inte för fan det är lite märkligt och så är det lite jobbigt och så är det så här jag är lite för gammal känner jag fast för gammal? Ja men alltså jag är så här, jag, lägg ner du är ju 23 ja, bass, men, asså, 24 jag tror, jag tror jag är för gammal i typ så här i i i, i spacetime continuum alltså ja, du skulle behöva vara typ 2 miljoner år. Eller nej, jag vet. för att förstå en RSS-läsare. Ja, eller typ ja. Jag inte, född på fan 80-talet. Ja. Jonas är här över helgen och besöker mig och jag försöker få in honom i det nya århundradet. Nya årtusendet. Det går sådär. Eh, har, du ens, har du lyssnat på podcasten på senaste? Uh, ja, nej. Nej, okej. Nej, okay, nej, nej, det är bra nej. att du är ärlig i alla fall. Hur som helst. I förra avsnittet så pratade jag med Gabriel Widing från Interacting Arts- om deltagarkultur, vad det är för någonting och varför det är viktigt att förstå. Men ja, eftersom jag inte planerat att vårt samtal skulle ta upp två hela avsnitt så fick jag fula till avslutningen lite grann sist. Det hade du hört om du hade hört det avsnittet. <här> det kändes lite avhugget. Jag har inte fått in några rapporter om några skadade eller omkomna lyssnare på grund av den här avhuggna avslutningen. Men jag ska försöka göra det lite snyggare i framtiden. Men i det här avsnittet i alla fall, Jonas, så fortsätter jag och Gabriel helt enkelt där vi slutade sist. Oj, double feature. Yes. Ja, det är rätt skistet dubbelavsnitt. Så vi går via samtal om samskrivande, alltså kollaborativt skrivande, in på verklighetsspel. Och i det här avsnittet så när, när vi två live-konvent. Det ena är knutpunkt. Vet du vad knutpunkt är för någonting? Nej men det låter fan kant. Ja det är ett konvent, ett live konvent för liksom den nordiska livescenen Gabriel berättar lite mer om det i programmet men eftersom vi spelade in det här för några veckor sedan så är det nu lite sent att anmäla sig till knutpunkt, vad säger jag knutpunkt eftersom det äger rum 17-20 februari och det är redan fullt där så man kan inte ens anmäla sig om man skulle vilja Men nästa år så funderar jag på åka I alla fall, vi får se Prolog är ju det andra Konventet som vi nämner Och det hoppas jag Verkligen att jag kan åka på Det ser lite så där det det ut Är Nej, nej, nej, nej. Det det på eh, Alltså det är ju ett live konvent ja. Så att eh, det finns ju folk som eh, Representerar Olika live och sånt där Som berättar ja. om olika live som kommer att inträffa under året men det är väldigt mycket workshops och några mini live och massa spännande grejer som verkar hända där så ja, det finns säkert lite postapokalypsnördar som kommer dit, det tvekar jag inte på, men eh, sista anmälan är 13 februari och om inte en flytt som jag har planerat till just skiftet mellan mars och april där när prologa rum ställer till det för mig så har jag tänkt åka dit jag tänkte också ta och påminna om eh, Märklighetsdrogets forum På rpgcrosstalk.webs.com Har du kollat in det Jonas? Uh, nej Men alltså är det så att det är allting Så det knyter samman Så om man bara går till en punkt så får man typ allting Och så säger det åt en vad man gör typ. Inte på forumet På forumet det är ju mest till för att Starta längre diskussioner Om det är någonting i ett avsnitt som man Tycker är intressant eller Spännande så kan man gå på forumet och säga att om det här var intressant och spännande kan du berätta mer om det eller ja, något sånt där. Så det är det forumet är till för. Jag kan också avslöja att RPG Crosstalk snart kommer ha en egen podcast för bara det forumet liksom. Eller som är till för att prata om forumet. I vilken jag kommer ha ett litet segment där jag försöker lära amerikanerna lite svenska gamingord. Jag tror det kommer bli rätt <laughs> intressant Dessutom så vill jag Fortsätta pusha för Blekinge Spelfestival Som kommer äga rum Mellan 6 och 8 maj i år Det är bara hör av sig om man vill arrangera Eller hjälpa till med det Vi kommer om bara någon vecka Ha en fungerande webbsida uppe Men till dess så går det bra att leta upp oss På Facebook om man nu Råkar hänga omkring där Det gör inte du va? Alltså jag känner mig som en jävla Dresden Files Magiker alltså. <laughs> Ja, jag förstår vad du menar. Jag hade någon period här i vintras där så här glödlampor hade en tendens att gå sönder runt mig. Då kände jag mig också lite som Harry Dresden. Ni kan kolla mina show notes för URL till alla de här grejerna. Men här kommer alltså del två av samtalet med Gabriel. Du nämnde lite om vad Interacting Arts har haft för sig- tidigare och nu har vi pratat lite om den här boken som kom ut 2008 då, så att ja, ur ett kosmiskt perspektiv så har den precis kommit ut. <laughs> Men vad händer just nu och i framtiden? Just nu ägnar i alla fall jag ganska mycket tid åt att uh, utveckla det här med kollektivt skrivande och metoder för att samskriva. Både fiktion och mer teoretiskt orienterade texter. Jag tycker att det är väldigt spännande och det är en sorts rollspelande i alla fall när man skriver fiktion fast med texten som verktyg snarare än talet. Och vi har också gjort nyligen experiment där vi kombinerar kollektivt skrivande med rollspel rolltagande. Alltså där man skriver fram en scen, fortsätter den som en verbal improvisation eller en fysisk improvisation och sen återvänder till, till skrivandet. Eller där en grupp sitter och skriver och en annan grupp agerar och man projicerar texten och låter den fungera som en sorts underström eller parallellhandling eller på något vis påverka vad som händer i spelet. Det finns ju lite andra tekniker tillgängliga nu också än... En, ja Till och med när ni skrev den här, för du säger ju då att eh, ni kunde inte ens skriva i samma dokument samtidigt och så, men det finns ju nu. Ja, vilket öppnar fantastiska möjligheter och själv tycker jag att det solära, ensamma skrivandet är otroligt mycket tråkigare än ett kollektivt skrivande. Så att jag tror inte att jag kommer skriva några längre Texter ensamt i framtiden. Utan försöka göra alla texter jag skriver till en angelägenhet för fler än mig själv. Får man ju jobba på att pitcha sina idéer lite också. Redan innan de är färdiga, så att säga. Mm. Nej, men jag, jag förstår absolut vad du säger. Liksom nu när jag har fått, jag har varit med lite på, på dina workshops här i eh, samskrivande kan man säga. Och Ja, det framstår plötsligt som så tråkigt att sitta och skriva själv. Förut fanns det Etherpad, men det köptes av Google. Det köptes av Google, upp av Google. Och, För att användas till Google Wave, det fantastiska fiaskot. Precis, men mm. nu tror jag att de har implementerat själva algoritmerna i Google Docs. Så att det flyter på mycket bättre än vad det gjorde tidigare. Men det gamla Etherpad-systemet släpptes efter protester från... Det är internets eh, som öppen källkod. Och eh, i Sverige så har Piratpartiet någon server som heter PiratePad.net som man kan använda. Annars finns det en ganska stabil server som heter TitanPad. Som eh, ligger i USA men som ändå brukar flyta på bra. Google Docs har väl den skillnaden. Dels behöver du ju oftast ett Google-konto ja. eh, på... Pirate pad och titan pad så behöver är det inget konto. Liksom. Nej, du går bara rakt in i texten. Mm. Och jag tycker om när man skriver i samma rum. Alltså möjligheten finns ju med de här verktygen att jobba på distans. Men jag tycker att man förlorar någonting då. Om man sitter i samma rum så kan man ju dels prata över texten- man kan också sätta sig själva i en gemensam sinnesstämning genom musik eller genom att komma överens om olika förutsättningar för skrivandet. Jag jobbar ju mycket med timeboxing, alltså att begränsa tiden för skrivandet och att sätta upp olika ramar. Till exempel kan man skriva 10 minuter, redigera 10 minuter, läsa 10 minuter och på så sätt få med sig hela gruppen i, en viss, i ett visst tempo Samskrivandet blir på det sättet lite musikaliskt lite som att uh, jamma tillsammans med, med instrument Blir deltagande? Ja det är det ju absolut och det, det kräver en helt annan praxis än det ensamma skrivandet eftersom att vi i samskrivande måste vem som läser, vem som skriver fram texten. Så jag tycker att det på många sätt är mer likt rollspel än vad det är att skriva. Och bara för att man kan skriva, är duktig på att skriva själv, så betyder det inte att man är duktig på att samskriva. det är en skill eller färdighet i sin egen rätt. Ja, vi har ju tidigare varit inne på bland annat improvisationsteater i rollspel och så vidare i det här programmet. Och jag tänker mig att många av de färdigheterna man plockar på sig när man verkligen tänker mycket kring det. Man behöver inte hålla på med improvisationsteater nödvändigtvis, men om man tänker kring improvisationstekniker och så vidare så är väldigt många av dem återkommer i väldigt många av de här deltagande verksamheterna som man kan ägna sig åt. Att deltagandet kräver ju alltid ett mått av improvisation. Om det inte är improviserat så är det inte deltagande. Vad har du för tips då till de som vill hålla på med den här typen av skrivande? Jag tänker främst på rollspelskribenter ute i landet. För det är inte alltid att man bor i samma stad och så vidare. Och jag vet att det finns personer som försöker skriva över wiki- eller försöker skriva över någon omväg. Men jag tänker mm. att det här låter som ett perfekt sätt att inte bara bli fast själv i sitt malande. För det är nog väldigt många avspelprojekt som dör innan de ens har kommit på papper. Mm. Det här verktyget går ju såklart att använda även på distans. Min rekommendation då är nog att man ändå försöker ta tid samtidigt. Så även om man inte kan matcha platsen så kanske man kan matcha när man skriver. Så att man ser att det är ett levande dokument och att man kan jobba med det tillsammans verkligen. Och kanske en, en Skype-samtal ovanpå skrivandet är inte dumt. Ja, det är ett av vad ska man säga, nyhetens behag med de här plattformarna. Just att du ser ju alltså texten. I samma sekund som någon skriver det. Liksom. Så att eh, någon kan sitta och hålla på och ändra i din text. Efter att du har skrivit den precis. Och så blir den lite bättre helt plötsligt. Mm. Och jag vet inte. Jag har fortfarande inte kommit förbi ja, hur fascinerad <laughs> jag är. Av att eh, jag bara ser andra lekar runt med min text. Och göra den bättre direkt. Liksom. Nej, jag tycker fortfarande också att det är efter liksom, vad det kan vara 20 workshops. Att det är magiskt på något vis. Och det som är intressant här är också att alla har på något vis en roll att spela i förhållande till ett sådant textarbete. Alltså du måste inte vara duktig på att skriva, liksom kunna stava korrekt eller sådär. För det finns alltid någon i gruppen som kan det. Och du måste inte heller ha idéer. För det finns alltid någon i gruppen som har idéer och då kan du bara putsa, finjustera, tydliggöra och så vidare. Så oavsett med vilken känsla du går in i textarbetet så kan du hitta någonting att bidra med. Så mitt förslag är helt enkelt gå ihop några stycken. Jag har till och med ett namn till er, ni kallar er själva för Hive Mind Productions för det är ju det ni är. Och så skriver ni ihop ett rollspel. Så lovar jag att ni får vara med på programmet och snacka om det. Schysst um, Ja, det, jag, jag pratar ju med nästan vem som helst. Inget ont här. Men, men jag gillar att prata om de här grejerna. Jag, en av de sakerna jag verkligen tycker om med att ha en sån här podcast är att få lyssna på människor som pratar om saker som jag vet att de tycker jättemycket om. Alltså, det finns få saker jag tycker är så tillfredsställande som att liksom få Engagera sig i en konversation med en nörd som får prata om det den är nördig på. Liksom, deras giktum. Mm. Det, det är riktigt roligt. Till och med de här personerna som är liksom socialt inkapabla att <hålla>, hålla en annan konversation eller att typ laga mat med eller något mm. sånt där är fantastiskt roliga att lyssna på, tycker jag. Det är inte alla som tycker det. Det finns de som blir väldigt uttråkade och sånt, men jag kan lyssna på dig. När du pratar om din kampanj i en kvart. Liksom. Jag tycker det är kul. Om man är inte är intresserad får man lyssna på en annan podcast. Så <laughs> eh, ja, så är det. Men hårda, hårda konkurrensen på podcastmarknaden. Du nämnde när vi pratade lite tidigare här. Ett annat projekt som jag tyckte lät väldigt spännande. Vad var det du kallade det? Avatarvaro. Avatarvaro. Jag, jag och eh, en vän som heter Ebba har fått eh, ett residens, som det kallas- på en plats som heter Barnens underjordiska scen- på Bondegatan i Stockholm. Och det är några hundra kvadratmeter underjordisk- källare, ett gammalt kloster faktiskt- eh, som vi har fri tillgång till i, i sommar. Och eh, just nu så- Bär det åt någon sorts projekt där vi ska utforska avataren som kulturell figur. Och nu snackar vi inte om filmen Avatar här. Nej, det gör vi inte. <laughs> Även om du, tänk... det, är, det finns ju avatarer där, det finns en anledning ja. till att den heter Avatar. Men det är inte att folk ska springa runt och sminka sig blått och vara så här... Ädelvilde. <laughs> Nej, det är projektet som någon annan gör. Nej, det tycker jag inte. <laughs> I alla fall så tänker vi ju dels såklart på historien av hur gudar tar människokropp. Alltså när de ska uträtta ärenden på jorden så gör de det. Eh, ibland i, i gudakroppar, ibland i människokroppar. Och dels såklart avatarer i spel och spelestetik. Alltså de figurer som vi som människor styr i spelvärldarna. I spelen har ju vi den motsvarande guda positionen. Så att vi tänker försöka kolla på hur, hur avataren kan användas som, som ett verktyg för deltagande och liksom Kanske njutningen i dels att styra andra och dels att bli styrd. Att se hur kroppen kan fungera som avatar. Och det är ju lite intressant ur ett spelperspektiv. Därför att människor som spelar mycket kanske redan ser sin kropp lite som en avatar. Alltså det finns ju ett glapp mellan vårt psyke eller vårt tänkande och... Vår kroppslighet, även om såklart hjärnan sitter i kroppen och vi påverkad av kroppen på olika sätt, så finns den här känslan av avatarism på något sätt redan inbyggd i vår konstitution eh, som, som människor. Att ibland så lyder inte kroppen våra impulser och så vidare. Jag vill inte fastna för mycket här i de här kategorierna vi har pratat om med, med åskådandet och interaktiviteten och deltagandet. Men det känns som en blandning lite så att ni leker med de olika Ja, begreppen. absolut. Eh, det, avatarismen skulle ju kunna bli en sorts extrem form av åskådande. Eller liksom ett extremt utsättande av kroppen för olika suggestioner som man inte har makt över själv. Det kan också fungera som ett, som ett verktyg för handlande. Om man kan kanske kan släppa handlingarna fria, sen tajta till det, sen släppa det fritt och så vidare. Eh, det skulle ju kunna bli ett deltagande också mellan, <laughs> mellan de här guda personerna. Precis, mellan tänka. de som styr avatarerna. precis Ja, så det finns väldigt många spännande aspekter <laughs> i... I relation till avataren. Så det blir alltså sommarens, eh, sommarens tips. Yep. När, eh, när är det planerat att det ska börja? Jag vet inte. Vi, jag tänker vet vi... Göra, vi tänker göra workshops i juni. Och då riktar vi oss både till live-rollspelare och till dans- och teaterintresserade personer. Och sen så gör vi någon sorts. Mer föreställningsliknande historia till augusti som blir en kvälls tillställningar där man går igenom mer än mer uppstyrd historia. Sen hur mycket story det blir och hur mycket kanske kropp och rörelse och, och dans det blir, det är vi oklara över just nu. Ja, ni har ju några månader på er nu. Tänka över allt där. Även om just boken Deltag i kultur- kanske inte är den första boken du ska läsa- om du är intresserad av att förstå- de politiska skenorna här i världen- och, och liksom bilda en uppfattning på den sidan- så undrar jag ändå hur det kan te sig- när man tar deltagandet och sätter in det- på ett ställe där det normalt sett inte är annars- Ja, vi utvecklar ju bland annat den här formen som vi kallat verklighetsspel. Där vi i princip tagit rollspelen från eh, källarna och skogsgläntorna och så vidare och in i verkligheten eller stadsrummet. Det är ju lite synd att till exempel rollspel är en så dold sysselsättning. Det vore kul om, om fler rollspelare ville ta med sig sin praktik in i vardagen för att göra verkligheten lite mer lekfull. Och i de här verklighetsspelen så jobbar vi med att iscensätta berättelser i det fysiska rummet, i stadsrummet, och se om de kan sprida sig eller inspirera till handling eller lek och nya gemenskaper. Vad var det senaste sånt ni gjorde? Det senaste projektet hette Maskspel. Och det handlade på olika sätt om att titta och utforska och testa ansiktsmasker. Och vi... Alltså sådana här vita man köper? Ja, eller... vi hade lite olika varianter- ja. Spelarna började ofta med vita, enkla masker och sen fick de måla dem och så vidare. Eh, och göra dem mer, skapa mer karaktäristik kring dem. Sen gjorde Ulf Stavlund också en, en stadsvandring. Där man gick mellan olika platser på Södermalm och hittade masker som trängt ut ur fasaderna som liksom skapades som gatukonst. Och de här maskerna kunde man lyssna på genom vissa mp3-spår. Alla de ljudfilerna finns kvar att ladda ner, så det kan man titta på på maskspel.se Men finns maskerna kvar? Eh, vissa maskerna finns kvar, men man kommer inte hitta dem. Eh, det här var ju under en liksom begränsad period och vi spred kartor och hade också interaktörer ute på stan som, vad ska man säga, inte störde, men som eh, närmade sig deltagarna som, var, som lyssnade på det här. Så det var en, fanns en tydlig dramaturgi som man, som man följde. Så på sin höjd kan man ja, lycka lite detektiv, följa spåren av, av vad som har skett Ja, precis. Man kanske kan dra in det som en metanivå eller något. Så där, Ett verklighetsspel om ett verklighetsspel. Jag tror att det är ganska svårt, men jag tror ändå man kan få en känsla för hur det kan fungera. Och ljud är ett väldigt kraftfullt och intressant verktyg. Just för att när du lyssnar på ett ljud på en plats så knyter du det ljudet till den platsen. Och det är väldigt svårt när man återvänder till den platsen att inte tänka på det som man hörde. Och på det viset så knöt vi olika scener och berättelser till, till platserna som nu är laddade skulle jag säga med ett eh, fiktivt gods. Så för att illustrera det här så skulle jag kunna säga till dig som lyssnar att det du håller på med just nu på den platsen som nu är Nästa gång du kommer vara där och göra kanske något liknande så kommer du tänka på Precis. Det är som en curse där. Det är som att jag kan lägga förbannelser på folk. Ja, lite så. Ah, det är ju rätt häftigt. <laughs> Men vad är det som är så intressant med de här verklighetsspelen. En spännande grej är att man upptäcker väldigt snabbt hur stramt det offentliga rummet är. Och hur begränsade vi är i våra handlingar. Alltså de platser som vi rör oss genom i vårt dagliga liv har väldigt eh, små möjligheter för lek och improvisation och agerande. Alltså vi vet hur eh, hur man ska bete sig på tunnelbanan eller bussen eller i en shoppinggalleri och så vidare och så, så fort någonting sticker ut det allra minsta ur det mönstret så, så reagerar folk. Och det är ju lite sorgligt att vi har skapat städer som är så slutna och så begränsande för... Den mänskliga aktiviteten så att säga. Hur reagerar folk då? Ja, dels med höjda ögonbryn och så vidare. Och ibland kan det ju vara eh, kan man ju få problem med ordningsmakten. Liksom. Särskilt om man gör någonting i, på platser som är till för shopping eller kommersiella platser. Så även om de råkar vara offentliga? Ja, precis. Det behöver inte spela någon roll. Men jag tänker mest på att det är många gallerier som är så här. Offentliga platser, men de känns aldrig offentliga. Liksom. Jag får mig att... Nu kan jag ha fel här. Någon göteborgare får säga att jag har fel om jag har fel. Men jag för mig att typ eh, Nordstan är offentlig plats. Liksom. Jo, det, det är det. Ja, men <laughs> det är knappast men att man Men det är inte juridiken det. som spelar Exakt. roll här. Utan det är snarare sociala överenskommelserna. Däremot så har, har den insikten om hur trång verkligheten är på de här platserna fått oss att... Utforska andra platser som är mer öppna. Eh, till exempel har vi ju varit mycket ner i tunnlarna under jorden. På hustak, i parker, i övergivna hus. Platser som inte har den här tajta uppsättningen regler som är vanlig annars. Så um, om ni har några Urban Exploration-kompisar... Som ni inte har lyckats få att testa alla de här coola sakerna som vi håller på med. Så börja jobba tillsammans med dem kanske. Och tänk lite kring vad ni har för gemensamma intressen här. Om man är intresserad av den experimentella sidan av live. Så rekommenderar jag att man åker på till exempel Knutpunkt. Som är en årlig samnordisk konferens. I år så ligger den i Köpenhamn alltså kanske nära dina lyssnare och där samlas den delen av den nordiska live scenen som är intresserad av live och live och, och pedagogik live och politik live och psykologi eller sociala frågor live och performance och så vidare där kan man få väldigt mycket spännande intryck och träffa de i mitt tycke intressantaste arrangören av, av Leon Rolls spel i Norden sen sker det ju ett annat konvent också i Sverige lite senare i år eh, i april som heter Prolog där det finns mycket workshops eh, och också presentationer av kommande live under året det har jag faktiskt planerat att åka. Så om ni inte vågar åka själva så kan ni bara höra av er. Så kan vi hålla varandra i handen eller någonting. Jag tror inte det är så farligt. Det verkar som att det är en ganska välkomnande community ändå. Verkligen. Och det säger jag som en outsider. Jag menar, jag har ju inte hållit på med live. I stort sett överhuvudtaget. Jag har varit med i två liksom enkvälls-dinner-larps. Och mm. två vampyr-live med en sju år mellan dem. Ja, men det som är spännande nu är att live och rollspel faktiskt närmar sig varandra på olika sätt. Inom live har ju någon sorts 360, hel illusion, estetik eh, fått råda väldigt länge och den börjar nu brytas upp och man ser exempel på live i blackbox setting, alltså i i såna stora svarta rum som, som teatrar använder och så. Det leder ju till att man inte kan upprätthålla den här idén om en eh, konsistent värld. Utan det blir lite mer eh, fontrier-estetik. Lite eh, dogville-stuk där man lika gärna kan tejpa upp väggarna med typ på golvet än att verkligen... Bygga en, en vägg. Eh, och det är ju första steget på något sätt för, för live att närma sig rollspel. Alltså att man släpper på idén om en fullständig illusion. Eh, och satsar mer på berättande, roll och story. Och i en, i en sån miljö så blir ju varje objekt som man tar in i miljön relevant. För berättelsen. Om man bara har fem stycken saker i, i det här sammanhanget så kommer ju de att användas någon gång. Och på Prolog har de tre stora svarta blackbox-lokaler. Så jag tror att vi kommer få se många sådana scenarion där. Har du varit med i något sånt här blackbox-scenario? Ja... Jag och Ebba gjorde bland annat en eh, blackbox-version av ett scenario som spelats realistiskt i Oslo men som vi satte upp i en sån eh, abstrakt setting eh, på Riksteatern i Hallunda utanför Stockholm. Scenariot heter eh, Badermeinhof Experiment och är eh, en sorts eh, terrorist och polis Scenario. Eh, idén är att en grupp från RAF, alltså de tyska vänsterextrema terroristerna, kommer upp till Stockholm för att genomföra ett eh, attentat. Och de har ett safehouse i ett kollektiv. Så det är kanske tre personer från RAF och sen så ett... Ganska mer eller mindre fredligt svenskt vänsterkollektiv kollektiv det är 70-tal och på andra sidan har vi snutarna som ligger och avlyssnar den här lägenheten och i en realistisk i den realistiska sättningen så använder de ju verklig övervakningsutrustning men här så hade vi bara tejp på golvet så att Spelarna såg ju in till den andra sidan. De som spelar terroristerna såg ju poliserna och vice versa. Men rollerna såg ju såklart inte genom väggen. Men det här skapar ju verkligen den här meta-nivån. Och vi kunde också jobba med ljussättning så att vi öppnade scenariot med att det var ljus in i kollektivet och poliserna bara tittade på. Och sen så växlade vi så att Polisen också fick spela sin första scen och eh, terroristerna titta på. Och det här skapar ju också en mer cinematisk upplevelse av, av spelandet. Och ganska kul också få en introduktion av den mot, sidan så att säga. Eh, få se deras öppningsscen och veta att vid någon punkt kommer det ske en, en konfrontation mellan de här grupperna. Hur jobbar ni med det här att karaktären och spelaren- hade olika information då? Ja, det är ju alltid så. Alltså, spelaren vet ju alltid att den är på ett live- att det börjar, att det tar slut och så vidare. Alltså, spelaren har ju alltid- eh, en massa meta-information om situationen. Och det där är, är ju omstritt- om det liksom hjälper spelaren att- det finns hemligheter eller att, att spelaren inte känner till samma saker som rollen känner till. Eller tvärtom, att rollen inte känner till samma saker som spelaren känner till. Men det där tycker jag fungerar väldigt bra och det ger sig självt. Man får ju tänka liksom kanske ett var till. Vad har rollen att gå på? Men ofta hjälper det snarare än själv att spelaren vet att den kan bruka rollen för att Nå en viss situation. En, en liksom dramatisk situation eller så. Men då gäller det ju förmodligen också. Att man inte är rädd för att. Vad ska man säga. Göra något som, som kan uppfattas som att det pajar. För ens roll. Liksom. Nej, för jag, det, är, det är där min kluvenhet sitter. För till exempel i ett rollspel. Så finns det ibland den här aspekten. Att man försöker gama sin roll. liksom Och få den att ja, bara överleva ibland. Överhuvudtaget. Ja. Samtidigt som jag tycker att det är oftast, alltså, nästan varenda gång så är det mycket, mycket, mycket mycket bättre för alla karaktärer och för speledarna att berätta hemligheter. Mm. För att då kan ju jag som spelare sätta upp en situation och så får vi spela på det. Ja. Um, så att uh, hemligheter är lite tvegat. Liksom, det beror på vad du spelar. Ja, det är ju intressant att vi gärna vill rädda våra roller eh... Men i live kan man också se en tendens till att folk offrar sina roller. Alltså att det finns ju en njutning i att liksom dö episkt eh, som man inte ska förakta. Ja, vi tog ju upp det när jag pratade med Jan Jonsson om impro och sådär. Så, så nämnde jag det att eh, i sådana här, oftast de korta scenarierna, till exempel på konvent och så. Så, så finns nästan ingen idé med att bli fäst vid din karaktär om du spelar ett bordsrollspel liksom, för den kan lika gärna dö det var ju därför många sådana här svenska rollspel ett tag eh, alltid slutade med att alla dog liksom. det blev en klyscha ja. men, men jag tror jag nämnde det då att en av mina favoritgrejer där är just att dö fantastiskt snyggt liksom. oftast kan man ju då rädda de andra karaktärerna eller något sånt kul Precis den är vår vän Ja, okay. jag hörde faktiskt inte vad du sa först. Okej, okay, ja. Ja, det kan vi ju säga. Men hade ni personer som var utanför spelet också? Eller var allting, så att säga, spelat av spelarna? För du nämnde något om spotlights och sånt. Var det människor som bara satt med ljus? Eller hur funkade ja, detta? Eh, precis. Jag och Ebba gömde oss i mörkret och eh, lyssnade... Jobbade med ljuset ibland. Jobbade med ljud ibland. Eh, fick också chans att dokumentera på ett bra sätt. Vilket är ovanligt i live-sammanhang. Så det finns alltså dokumentation på det här? Ja. Var, var hittar man den dokumentationen? Den eh, kan jag posta på min blogg. Så det kan jag du länka det. Det tycker jag du ska göra. Eh, för jag tycker det låter som något man gärna vill se också. För det är klart, har du sett Dogville och så vidare så har du en liten idé om hur det fungerar och så. Men det är såklart roligare att se bilder ifrån det faktiska. Nej, det är ju faktiskt en eh, fantasi som jag har att göra Dogville som live. Alltså göra det stora <laughs> Blackbox livet. Alltså Dogville spelat ju in i Trollhettan där de har en Enorm hangar Där skulle man i princip kunna Göra ett Tape live, som det har kommit att kallas eh, Som rymmer En hel by, eller hundra Personer eh, Och det spännande med det är ju att det skulle kunna Ställa intressanta frågor Kring såklart Relationen mellan det intima Det privata, det sociala Det offentliga, som är Liksom olika sociala sfärer där vi beter oss annorlunda och sådär. Som är väldigt aktuellt just nu tycker jag. Genom hur vi agerar i sociala medier som Facebook och så vidare. Så att en, en enorm transparent by där vi kan leva några dagar tror jag skulle ge spännande insikter. Det låter ganska kul Så om du bor i närheten av... Av Stockholm framförallt är det väl Interacting Arts håller till. Så äh, håll ut kik äh, efter, efter de här grejerna och börja engagera dig i dem. Äh, och ifall du inte bor där åk på de här knutpunkter och prolog och äh, börja göra något i din egen stad. För jag har ju bott i små ställen liksom, i stort sett hela mitt liv. Inte ens när jag borde. I Göteborg. Borde jag i Göteborg. Liksom. Jag bodde i Lindome. Så vad jag tänker är att i städer känner jag ofta att det finns liksom, det finns tillgång till någon sorts stimulans. Alltså det pågår grejer. Och till och med, alltså hela stan är ju ett spektakel. Hur man än vill se på det. Ifall det är tråkigt kan du faktiskt bara sätta dig i en galleri och kolla på folk. För det kommer komma intressanta människor. Och ifall du är riktigt full kan du börja följa efter folk lite diskret och lyssna på konstiga saker de säger eller något. Nu brukar inte jag göra det, men vad jag försöker säga är att det pågår alltid någonting i städer. Städer lever på något vis, även om det känns som att de lever på automatik ibland. Men de här små städerna som jag kommer ifrån och har bott i, de sover väldigt mycket. Och jag tänker att det är precis sådana ställen som behöver den här att man liksom slår ut väggarna för verkligheten lite och vidkar vad som hur det är möjligt att se på sin stad sådär. Ja, jag måste säga att jag ser väldigt mycket potentialitet i den här typen av små städer. Jag menar nu är vi i Karlshamn som jag har en gata som alla passerar dagligen, eh, i princip alla, och jag menar 200 Klistermärken eller affischer eller så på den gatan kommer få hela Karlshamn att börja prata om någonting, vad det nu är man vill. Eh, i, I Stockholm skulle 200 klistermärken bara drunkna och aldrig synas eller kommenteras av, av någon. Alltså det är ganska lätt miljö på vissa sätt att eh, spela med. Och man kanske inte behöver vara lika många heller. Man behöver inte vara 40, 50, 60 pers för att göra ett avtryck, utan är ni två stycken som sitter liksom så på sätt och vis inom det här spelet så kan ni ta över er stad liksom med, med vad ni skapar. Mm. Jag tror jag är ganska nöjd där. Mm. Tack för att du var med i Märklighetsfråget då. Och du är varmt välkommen tillbaka ifall. Om du någonsin får igång den där häftiga, jättestora eh, blackbox-grejen och prata om den. Jag kommer gärna tillbaka någon dag. Tack själv. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopyleftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Sharealike 3.0 License.